היפופוטם! היפופוטם, מחלקת העופות, גאה להגיש זיכרונות מבית אבא. זה יחיאל בוגו, כיום גר במרכז תל אביב ובעל קריירה מצליחה של שוחט, אך עדיין משהו מטריד את מלוכתו. אני מתגעגע לביתי הישן שבכרם התימנים, לשביל המרוצף. לדלת החורקת. יחיאל בוגו החליט לקום ולשוב ולבקר בבית בו גדל. מה הכי זכור לך מבית אבא? אני זוכר את זה כאילו זה קרה אתמול. את הבית, החצר, הפרצופים בבית הכנסת, הפרצופים שציירתי על קיר בית הכנסת. מתי עזבת את הבית הזה? אההה, <אז>... לפני יומיים, אבל אני כבר מתגעגע. נתלווינו לבוגו כשחזר לבקר את ביתו שבכרם, אותו עזב לפני יומיים. הנה, פה. זה השביל שהייתי הולך בו כל יום לעבודה. לא השתנה פה כלל וכלל. השלולית התייבשה. והנה זה הבית. בוגו עצר ולקח נשימה עמוקה והסביר. <laughs> יש לי בעיה של אספקת חמצן למוח. חייב לנשום עמוק פעם בשעה. זה יכול לחתוך את זה מהסרט. <laughs> אני לא מאמין. אפשר לראות את השם שלי עוד על תיבת הדואר. וואו, נדפוק בדלת של השכנים. נראה אם נשאר מישהו מהחבר'ה, מהמשפחה. מי זה? חזי, זוכר אותי? יחי על בוגו. בטח זוכר קרצייה. מתקשר לאתמול, אומר לי שיבואו לצלם, מתקשר לפני שעה, אומר לי ללבוש פיג'אמה ולעשות כי הוא לא זוכר אותך, אה? לא יפו אותך מהבינל ששום תולעת! אבל חזי! הוא תמיד היה ליצן, ליצן תמיד היה, כשהיינו צעירים נהגנו להסתובב בשכונה... באיזו שנה זה היה? זה היה בשנת... השנה. היינו מבשלים אחד לשני פסטה ורוטל פסטו, ועושים סלט חסה ורוטל חסו. בדיחה עם זקן, עם שפה ועם כובע קסקט ועם טיקים הנה פה ביקשתי את ידה של אשתי והיא סרבה. גם פה יצאתי לה נישואין והיא סרבה. פה גם ביקשתי ואז היא ברכה לשם, לכאן היא ברכה. ואז אני הגבתי אותה מכאן וביקשתי את ידה. והיא התחילה להתאפס על הגדר הזאתי. חמצן למוח. ופה נתפסה לה שמלה בגדר ואני החזקתי אותה הפוכה עם הראש למטה וביקשתי את ידה. וככה הייתה תלויה כמה זמן. בצהריים היא הסכימה! אה, חיו זמנים. אני זוכר, הייתה פה גם פעם ערימה של זבל. אני רואה שהאוטו זבל פינה. זו תקופה שלא תחזור. טוב, תעזור לי לרדת. זיכרונות רבים מציפים את יחיאל בוגו עת עמד ביציאה משכונתו הישנה. טעם של ימים שלא ישובו עוד. אני זוכר, היינו אז משחקים באינטרנט, בצ'ט אין, וכל מיני כאלה דברים ישנים, נינטנדו וזה. יש משהו שאתה מרגיש שנשאר מאחוריך? עכשיו, אני נזכר. פה בגינה קברתי קפסולת זמן. קופסה שבתוכה מכתב מן העבר. שמתי את זה פה, תעזרי לי. הנה, וואו. הנה המכתב, בוא נקרא. מי שמוציא את המכתב הזה, יש לך דרישת שלום מן העבר. זה תאריך של שלשום, יש פה גם מילקים. עדיין אפשר לאכול. הצטרפנו ליחיאל בוגו, חיפוש אחר בית הוריו שבקרב התימנים. בואי תאכלי איתנו. לא רוצה.